Bismillahirrahmanirrahim, falenderimit të takojnë Allahut, zotit dhe kryusit të gjithsis. Përshëndetjet dhe bekimet qofshin për të dërguarin dhe të zxedhun e ti Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem, familjen shok të ti dhe të gjitha ta cilët pasojnë rrugën e ti dhe ditë në ditën e fundit të kësa i bote. Të ndëruar shikues, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, pacja, begatit, mshira dhe bekimet, Allahut qofshin me ju dhe mbi ju, kudo që jeni dhe nga do që në ndishtni Në emisionin ton të një më të njohër refleksione kuranore, jemi duke të rajtuar tema në përmjet të cilave do të jemi në gjendje që më përsa afermi të njihemi me fjallën e Allahut fuqiplot, të njihemi me kuranin fisnik në mënyrë që vërtet të jemi në gjendje që atet të rajtojmë ashtu se e meriton dhe një kosisht të dim të qmojmë, të dim të avlerësojmë në mënyrë që edhe të studjojmë më mirë, por edhe ti përmbahemi më drejtë dhe m Tema takimin me të cilën e kemi sot është karakteristikat e ajeteve mekase dhe medinase. Megjithatë, un kam bindjen se kjo temë meriton trajtim pak më pak më të thellë, kështu që kjo pjesë respektivisht ky emision do të vëj, do të jetë në shërbim të një hyrje, një paraqënie e cila vërtet e nevojitet për të patur parasysh derisa flasim për temën a jetet me kase dhe me dinase dhe karakteristikat e tyre. Në përgjithësi, gjatë historis e kemi, e kemi të qartë dhe e vërem se njerëzit e, i kanë kushtuar një kujdes të veçan të rashëgjimis se vetë kulturore ose edhe intelektuale, shkencore e kështu me ratë. Dhe gjitho popull eruan me fanatizm të rashëgjimine vetë duke u munduar që të gjitha ato burime originale të asaj të rashëgjimie tarohen në mënyrën më të mirë ashtu që të mos ndodhin deformimet dhe të mos ndodhin ndryshimet. Ndërsa kur është në pyetje trashëgimia islame dhe kur është në pyetje ë serioziteti që kanë muslimanët ndaj Kuranit, ndaj fjalës së Allahut fuçiplot, aty këtu, këtu vërejmë gjëra shumë të çuditshme, gjëra shumë interesante dhe mahnitse për arsyesë se mu tema që ne jemi duke e trajtuar është dëshmia më e mirë se sa muslimanat kryesisht dietarë të prej tyre i kanë kushtuar rëndësi të veçantë studimit dhe trajtimit të Kur'anit, shtjellimit dhe hulumtimit të tij deri në detaje të më të imta, ashtu që është ndar ashtu sikur se ndahet historia, në periudhë para emigrimit dhe pas emigrimit, ashtu pastaj ndahen edhe rregullat që janë formuluar kan zbritur dispozitatilat seilat janë përcaktuar, por njëkohësisht edhe vet fjalët e Kur'anit dallojnë, edhe për nga shprehja, edhe për nga formulimi, edhe për nga gjatësia e tyre, dallojnë ato fjalë të cilat janë zbritur në periudhën e parë prej atyre fjalëve të cilat janë zbritur dhe janë shpallur në periudhën e dytë. Si do të thot, muslimanët pra i kanë kushtuar një rëndësi shumë të madhe kësaj teme dhe kësaj problematike dhe gjithë një e kanë studuar, gjithë një e kanë trajtuar, gjithë një e kanë nëzirur mësime prej saj. Thot, Abdullah ibn Mesudi, Allahu që ofti knaqër me të njeri prej shokëve, djetar të Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem, thot, pasha Allahun, zot përvesht të cilit nuk ka. Nuk ka sure prej Kur'anit, e që të mos e di se ku ka zbritur. Ashtu sikur se nuk ka ajetë, prej atyre sureve të Kur'anit e për të cilën nuk e di se ku ka zbritur, në qëfarre thana ka zbritur dhe cili ka qenë shkasi i zbritjes sa ati a jeti. Dhe Wallahi, e thot Abdullaj Bërmesudi, si kur të dia se në ftyren e tokës ka njeri i cili di për Kur'anin më te përse unë, thot unë do të shaloja devën time në mënyrë që të arrija deli të ka e njeri i cili ka një hori më te përse unë që të mësoj dishka njeri. Lidhur me fjalet e Allahot fuq që i plotë. Kësisoj pra Abdullah ibn Mesudi të regon e, dhe nuk është vetëm dëshmija e ti për vetë vetën, por është edhe dëshmija e shokve të ti, edhe dëshmija e nëzënseve të ti, është dëshmija i historisë islamet që të regon se më të vërtet, kënjeri Abdullah ibn Mesudi ka qenë djetarë shumë i madhë dhe ka qenë njohës shumë i mirë i rëthanave në cilat ka zbritur Korani, i dispozita kuranore i kuptimeve të Kuranit e kështu me radhë. Dhe ky njeri thotë se jo vetëm që kam njohuri të përgjithshme lidhur me kuptimet e fjalëve të Allahut fuqiplot, mirë po e di i di edhe rrethanat, e di edhe historikun e zbritjes së Kuranit të detajizuar, gjë e cila nuk ndodh me me teori të tjera, nuk ndodh me libra të tjerë, nuk ndodh me madje nuk ka ndodhur as edhe me shpallje të tjera. Për këtë arsye dhe në thotë Kurani është shumë i veçant për arsye se kësisoj e kanë trajtuar djetarët e islamit, kësisoj i janë qasur, kësisoj i janë angazhuar dhe e kanë hullumtuar dhe i kanë studiuar deri, deri edhe holësit rëfti. Në përgjithsi njohja e këtyre gjërave nuk, nuk është një kështë një pies shterpe e teorisë, por për kundrazi është një teori dhe është një njohuri edhe një dije e cila vërtet pas vetes tërhiq edhe shumë punë, edhe shumë aktivitet, edhe shumë thjesht lehtësim në aplikimin dhe jetimin aty rëmësimeve të cilat burojnë nga Kurani. Pra, vet aktiviteti i muslimanëve, vet aplikimi dhe praktikimi i fesë e kërkon që vërtet njerëzit të angazhohen më tepër dhe më seriozisht për njohjen e rrethanave qoft edhe edhe deri në detaje të të, të zbritjes së Kuranit. Nga se Kurani, ajo pjesë prej tij e cila ka zbritur në Mekk. mënyra është të shprehoret dallon prej asaj e cila ka zbritur në Medin. Dhe kjo është shumë e natyrshme, kjo është shumë e e, e logjikshme dhe e arsyeshme. Për arsyesë se në Mekk Kurani u është të drejtuar njerëzve, të cilët kanë qenë në një ignorancë e cila i ka pasur dy karakteristika kryesore verbrin dhe shurdhërin. Do thot ata as nuk kanë parë me sy, edhe pse i kanë parë syt në ballë, dhe as nuk kanë dëgjuar me vesh, edhe pse i kanë patur veshët në kokë. Tu drejtohesh njerëzve në kësjelloj ignorancë, në kësjelloj gjendje, me të vërtetë meriton një një kujdes të veçantë, një formulim shumë specifik. Ata njerëz, Allahu i madhëruar i përshkruan në Kur'an, eh, se fyale të tyre kanë çën Mëhuë se kryesisht, kanë mëhuar eksistimin e Zotit Kanë mëhuar se aja është kryuë si supremi kësa i gjithësije Kanë mëhuar të drejten e ti si i vetmi që meriton të adhurohet Kanë mëhuar rinjalljen e kështu merad e kështu merad Thotë Allahu i madhruar për, për ata njërez Se ata kanë thënë e i dha mitna o kuna të raben o a i dhamen e i nale me bëuthun A thua val, a kur do të vdesim e të bëhemi eshtra Pastaj ato eshtrat tona të shëndrojnë në pluhër dhe në dhe. A thua sërish do të rinxjallemi. Kto kanë qen dilemat e njerëzve të asaj kohe. Ose tjetrën që e përmend Allahu në Kapitullin El-Jathiyah, ajetin 24, thot inhi illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wama yuhlikuna illa ad-dahr. Kjo është jeta jonë e kësaj bote, përtej së cilës nuk ka asnjë tjetër. Ne jetojmë dhe vdesim dhe vetëm koha është ajo e cila neven na shkatron. Do thot në këtë form ata njerëz kanë treguar se cilat ishin bindjet e tyre, cili ishte mentaliteti i tyre, cili cila ishte mënyra e të menduarit të katanjerës. Ata mendonin se vetëm ajo që është e prekshme, vetëm ajo duhet të besohet. Në të vërtetë, kjo me logjikën njerëzore vjen në dish. Për arsye se ajo që është e prekshme, ajo nuk ka nevojë të besohet për arsye se ajo shihet dhe nuk do të kishte kurfar logjike që njeriu i cili e sheh një gjë ose e prek një gjë ta mohoj, nga se mohimi i tij do të ishte fare i pavlefshëm. Ndërsa Kur'ani u çaset, u drejtohet këtyre njerëzve dhe vërtet bije argumente logjike, bije argumente nga vet natyra, nga ekzistenca, nga gjithësia, të cilat vërtet ndikojnë shumë pozitivisht në përmirësimin e atyre bindjeve të gabuara. Dhe nëse e e bëjmë një një hulumtim dhe një studim rreth ajeteve që janë shpallur në Mekë do të vërejmë se ato vërtet edhe mënyra e shprehjes së tyre edhe e, objektivi i tyre shkon parafrsisht në këtë kurs ndërsa më vonë kur në Medin u, U themelua shteti islam, u themelua shoqëria islame. Ë komuniteti musliman filloi të frymoj lirshëm. Filluan të shpallin dispozitat, filluan të zbresin ajete të cilat ishin më të tjëta, ishin kryesisht retorik, për të cilës muslimanët duhet të kuptonin se cilat ishin obligime të tjera praktike. Por derisa shprehjet mekase e kishin e kishin një një goditje pak më të fortë në zemrën dhe në mendjen e njerëzve veksisoj do të thotë Kurani gjithsesi i upërshtat rrethanave në të cilat zbrriti. Kurani Allahu fuqiplotë e ka bërë të të kapshëm, e ka bërë të kuptueshëm për të gjithë. Pavarësisht në çfarë rrethana jetojnë, në çfarë vende jetojnë, në cilën kohë jetojnë, ai Kurani është për të gjithë i kapshëm, vë si i kuptueshëm, vë si i kthill mundësia e praktikimit dhe aplikimit e jetësimit dhe realizimi të mësimeve dhe udhëzimeve të tija kjo mundsi për të gjithë është absolutisht e pacenueshme. Dietarët dietarët vërtet i kanë kushtuar kujdes shumë të veçantë kësaj teme dhe janë marrë shumë konkretisht dhe janë marrë shumë seriozisht me këtë. Madje jo vetëm duke e ndar Kur'anin në ato pjesë të cilat kanë zbritur në Mekë dhe ato pjesë të cilat kanë zbritur për iti në Medinë për arsye se do të shofim më vonë praktikisht se si, si e, është bërë dhe, si, dhe si pas cilave kriteri është bërë një ndarje e këtilë. Mirë po ata e, kanë bërë edhe trajtime të ndryshme, kanë bërë trajtime duke e studiuar Kur'anin të renditur ashtu si ka zbritur e, duke respektuar kronologjin e zbritjes së ti, që në të vërtet nuk është, e, nuk është mushafi i satëm, Kur'anit cilin ne e kemi satë i renditur si pas zbritjes nështë kronologjike. Kurani sot është i renditur sipas një direktive nga Allahu Fuqiplot, të cilën ai ja ka dhënë Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, e ai pastaj i ka mësuar shokët e tij se si të i rendisin kapitujt në Kur'an dhe ajetët brenda kapitujve, por jo domos kaptina e parë, El-Fatiha, nuk është ka e renditur në Kur'an, nuk është kaptina e parë që ka zbritur. Do të thotë renditjen kronologjike të zbritjes e kanë bërë edhe e din dietarët për ta studiuar më lehtë, për ta analizuar disa gjëra disagjora më lehtë. Pastaj përveç kësaj kanë bërë ndarjen e ajetëve të cilat kanë zbritur ë bukfalisht në Mekë. Ajetet që kanë zbritur përreth Mekës, pastaj ajetet që, ajete që, ajete Mek, ajete që kanë zbritur në Medinë ose ajetet që kanë zbritur përreth Medinas. Ose ajetet të cilat kanë zbritur në Mekë e janë bartur në Medinë, ose ajetet që kanë zbritur në Medinë e pastaj janë lexuar ose ose janë janë promovuar për herë të parë në Mekë. Ose Ayetet të cilat kanë zbritur derisa Muhamedi sallallahu alejhi dhe selem ka qenë në vend në Mekë apo në Medin, ose ajete të cilat kanë zbritur e, derisa ai ka qenë në udhim. Ose akoma më interesant se kjo, dijetarët e dinë para mendoni, ajete të cilat kanë zbritur ditën dhe ajete të cilat kanë zbritur natën, ajete të cilat kanë zbritur në Dimër dhe ajete të cilat kanë zbritur në Verë. Kto janë gjëra shumë interesante për arsye se Ndështë ta dikujtë këto i duke në detajet të te për ta. Mirë po një detaj shumë i vogël, shumë, nështë ta për shumë kënd edhe i parënsishëm, mund të ketë rënsi të madhe në të kuptuarit e drejt të asaj që ka, që, që ka kërkuar prej neve Allahë fuqë i plot. Në të kuptuarit e drejt dhe të plot të fjalve të Allahut të, Allahut të madhruar, për këtë arsye djetarët edhe e kanë bërë një, një ndarje dhe një trajtim të këtil të kësajteme pra njohja e rrethanave, njohja e shkaseve, njohja e periudhës kur kanë zbritur ajetet, njohja e historisë dhe edhe e kronologjisë vërtet është një gjë shumë e rëndësishme për arsye se pastaj duke i patur parasysh ato njohuri, shtesë rreth Kuranit, do të jemi në gjendje shumë më mirë ta kuptojmë atë dhe do të jemi në gjendje që edhe dispozitat që rrjedhin prej Kuranit ti kuptojmë dhe t'i realizojm respektivisht t'i etcejm ashtu si ashtu si është më së miri. Të gjithë e dim se e Kur'ani i ka 114 kapitulla. Ato 114 kapitulla janë të ndara në kapitulla mekase dhe kapitulla medinase. Megjithatë, jo të gjitha ë ka vlerësim unanim të dietarëve rreth tyre. Për këtë arsye ne do t'ju përmendim disa të dhëna vetëm sa për të sa për të ilustruar e, këtë për çka po flasim. Do të thotë ekzistojnë 20 kapitena për të cilat shumica e dietarëve janë të mendimit se ato kanë zbritur, se ato kanë zbritur në Medinë. Pra atyre kapitenave janë kapitena Al-Baqara, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maide, Al-Anfal, At-Tawba, An-Nur, Al-Ahzab, Xhuma, 20 kapitena. Pastaj Ekzistojn 12 kapitina për të cilat nuk ka konsenzus. Nuk ka udin mes dietarëve që kanë zbritur në Mek ose apo apo në Medin, mirëpo aty ka ka divergjenca në çndrime. ë kur të grumbullohet ky numër, del se kemi të bëjmë me 32 kapitina. Po na mbesin prej 114-ve, 82, për të cilat pastaj mbesin që të konsiderohet se ato kanë zbritur në kam zbritur në në në Mekk. Ë nuk është nuk është e parancësishme, sikur të të mos na sikur të mos ngacmonte në neve diçka tjetër, njohja e këtyre xherave. Përveç se vërtet respektin që gëzon Kurani dhe ka gëzuar gjat shekujve tek muslimanat, edhe dietaret në përgjithësi, atë vërtet me këtë do të duhej të mahnitej çdo kush. Ndërsa kemi përveç kësaj edhe kaptina, të cilat të themi është kaptina e mekës, ndërsa, në të ka edhe ajetet që kanë zbritur në Medin, ose anasjeltas. Shembul për këtë e kemi surën e lënfal, e cila, sigur se tham, është kaptin e cila kanë zbritur në Medin. Mirë po, një apo dy ajetet prej saj kanë zbritur në mekë. Njëri ajet është ajeti 30-të, wa izyam kurubika alladhina kafaroo li yuthbitook aw yukhrijook aw yaqtulook li yuthbitook aw yaqtulook aw yukhrijook wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin dhakur eh mahuesit banan plan ca ty ose t'prangosin ose t'vrasin ose t'dboin ata i b'ran i ban planet e tyra mir po dha allahu i b'ri planet e veta dhe Allahu mosmiri i ban dhe i realizon planet e veta. Ky është ajeti 30 i Kaptinas Emfal i Enfali, cili flet për një gjendje në të cilën Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem ka qenë në ka qenë në Mekkë edhe pse e tër Kaptina ka zbritur në Medinë, mirëpo ky ajet bën për jashtëm për arsye se flet për për kohën derisa Muhamedi sallallahu ishte në Mekkë, mirëpo edhe historikisht është dëshmuar se ky ajet ka zbritur ka zbritur në Mekkë ose ajeti tjetër e 64-ti i 64, të njëjtës Kaptin ku Allahu Azevedjel i drejtojt Muhammedit sallallahu a.sallam ja juhen nebi, hasbuk Allahu omenit të ba'a kemin el mu'minin o të i dërguar të mjafton ty Allahu ashtu sikur se u mjafton edhe atyret cilat të pasojnë ty prej besimtarve. Dënë thot kjo, kjo ajet si pas transmitimeve të sakta dhe autentike, ka zbritur me rastin e kalimit të Omer ibn al-Khattabit në Islam. E dihet se kjo njare ka ndodh dhe në thotë në vitin e 5 të shpallis dhe në thotë dherisa Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam ishte në filim fare të, të shpallis ndërsa shambull të ajete të, të kaptinave Mekkase e në të cilat ka ajete Medinase e kemi surën e, El Enam ku e gjithë surëja dhe në thotë është e zbritur në Mekk përvesht tri ajeteve të cilat kanë zbritur në Medina ato tri ajete janë Kulta Alehu, Etluma, Harreme, Aleikum, Rabbukum thua jo Mohamed e janë i këtu të ju citoj cilat, edhe ju të ju tregoj se cilat janë gjerat cilat zoti juaj u a bëri juve të ndaluara do në thotë të, të janë ajetet 151 152 dhe 153 të kaptinës El Enam ose e kemi surën El Hajj e cila gjithashtu është do thot sure kas në thotë sure Meq Kase Kasebritur në Meq përveqë ajetet 19, 20 dhe 21, në të cilat Allahu i madhruar thotë: "Hadhani hasmane ihtasamu fi rabbihim", këto janë dy persona ose dy palë të cilat u armiqsuan për hir të Zotit, do thotë pala besimtare edhe pala pala mohuese. Gjithashtu kemi kapitena të cilat kanë zbritur në njërin vend, ndërsa tretmanin e kanë të vendi tjetër, sikurse është shembulli te surja Al-Mumtahinah e cila ka zbritur në Medinë, mirëpo gjithaj ato që flitet në te edhe që trajtohet në te është temë temë me Kase. Nga se flet për mushrikët e kështu me radhë. Ndërsa e, gjithashtu shembulli i kësaj është edhe Kapitina Barae ose Suretut Tauba, e cila ka zbritur në Medinë, mirëpo do të thotë u drejtohet u drejtohet mushrikëve e i luftëtarëve, i luftëtarëve të Mekës. E, gjithashtu kemi ajete të atilla të cilat Kanë zbritur, do në thotë, në një vend, nërsa i nxanë mnyra e formulimit të fjalive, i nxanë sikur se të ishte i zbritur në vendin tjetër. Për shembol, në surën e në falë, është ajeti 32 në cilin qëndranë se... Allahu Allahu i madhruar për shkruan për mushrikët, o idh qalu allahumma in kan hadha huwa alhaqa min e indik famtir alayna hijaratan min alsamaa'i aw atina bi'azabin alim. Dhe për kujtohet Muhamedit kur ata than o Zoti ynë, nëse kjo është e vërteta e cila ka ardhur prej Teje, atëherë ti lësh mbi ne gur nga qielli apo na sill ndonjë ndëshkim prej lartë. Kjo shprehje, kjo, kjo mënyrë e, e e e shprehjes ishte mënyra e cila i referohet periudhës Mekas, nga se më shrikët i dhujtarët në atë kohë kësisoj flisnin. Me gjithate kjo ajet edhepse në filim apo në shikim të par, duket sikur të këtë qenë i asaj periudhe, me gjithate ka zbritur në periudhën Medinase. Nga se ë, është e konfirmuar se kjo ajet ka zbritur me rastin e betejes së bedrit, ku disa nga i dhujtarët filuan të, të flasin gjerat këtila dhe të konsiderojnë se sikur se të ishte mënyra kjo e vërteta atëherë për neve, më mirë, ishte, më, më mirë do t'ishtë që ne të, të shkatroheshim. Ose e, tjetra, do në thënë, e në gjajshme mirë për fotografi e rëthulluar, është ajeti i surës e nëgjëm, ajeti 32, në cilin Allahu i madhruar thotë, e ledhine e gjitheni bunë, keba i rral i thmi o al fe wahishe illa lëmëm. Dhe atat cilet u shmangen mëkateve të mëdhaja, veprave të ndyta, përvesh disa mkateve cilat kalim thibëhen. Surja e nëgjëm ka zbritur në mekë. Edhe kjo ajet ka zbritur në mekë. Mirë po, nëse i marim dhe i analizojmë fjalet një nga një, kebajrë i thëm, fëvahesh, lemem, dhe të vrejmë se ato janë fjalë cilat u referohen shumë afer dispozitave të caktuara, të cilat Në kohën e zbritjes së ajetet ishin të panjohura, as akoma nuk ishin të formuluara. Ato dispozita janë formuluar shumë më vonë në Mekkë dhe njeriu në shikim të parë do të thotë kur e, e lexon këtë ajet ose kur e dëgjon, mendon se ky ajet paska zbritur në Medinë. Mirpo, në të vërtetë ky ajet ka zbritur ka zbrit në, po, në, në Mekkë. Ose i kemi rastet e ajeteve ose kapitellave të cilat kan zbritur në vendin e caktuar por janë bar bartur në vendin tjetër dhe do të marrim dy shembuj dy shembuj për këtë nga historia e zbritjes së Kur'anit e kemi kaptinën El A'la subhism rabbikal a'la madruya amrin e Zotit tënd i cili është më i lartë kjo kaptin ka zbritur në në Mekë mirë po kur filluan muslimanët e, e parë të emigrojnë nga Mekan në Medin disa prej tyre e sallon me vetë këtë kaptin dhe kur shkuan në Medinë filluan muslimanat e Medinas, ata të cilët e pranuan islamin tamson kët kapitin prej emigrantëve Mekas që sapo erdhën dhe kur emigroi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e sikurse e përmend sikurse e përmend njëri prej prej shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për banorve autoktont të Medinas i quajtur El-Bara ibn Azib Fot kur ka ardh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medin, fot un e kam ditur kaptinën El Ala. Do thot një kaptinë mekase e cila ka zbritur në Mekk, por që e kishte mësuar nga emigrantët e parë, të cilët erdhën nga Mekka dhe sollën me vetë atë ç'e dinin apo atë ç'e kishte mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për Kur'anin. Ose e ngjashme me këtë, ajo ç'është ajo ç'është zbritur në Medin ndërsa është bartur në Mekk është sureja Apo Kaptina e Taube e cila i ka zbritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Medin, mirëpo e ka dërguar Aliun radhiyallahu anh respektivisht Ebubekrin çtua çtua lexoj mushrikve në Mekk për arsyesë se fjalët të cilat flisin fliten në këtë në këtë kapitin do të thot u dedikohen apo u drejtohen atyre. Kemi edhe raste shumëta eh, apo detaje shumëta në të cilat flitet se cila pjesë e Kuranit ka zbritur natën, cila ka zbritur ditën, cila ka zbritur derisa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte në ultëim, cila ishte e, në vendin e vet apo cila ka zbritur në ver, cila ka zbritur në dimër, megjithatë për këto detaje do të informohemi në pjesën e dytë të emisionit pas një shkëputjeje të shkurtër, andaj çndroni me ne. Hadhal <të> Qur'anu yuhiduna li tariq Muhammada اشرف الاعرب والعجم خير من يمشي على قدم بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم Ja jursulillahi qatibatan. Haadha al-Qur'an yuwahhiduna li tariq. Të ndërvar shikues, juajojmë së ri është së bashku në emisionin ton dhe tuajim refleksione kuranore. Jemi duke trajtuar temën e ajetet e cilat kanë zbritur në Mekk respektivisht edhe ato hyre të cilat kanë zbritur në, në Medinë, rëndësia e trajtimit të kësaj teme, disa nga detajet që sillen dhe kryesisht përfitimet të cilat i ka njeriu derisa i studion dhe mirret me humlutimin e këtyre detajeve. E përmendëm disa zhëra shumë interesante që kanë të bëjnë me njohjen e kronologjisë së zbritjes së Kuranit, respektivisht me njohjen edhe të rrethënanave madje derën detaje të zbritjes së ajeteve caktuara apo dhe të kapiteneve në përgjithësi. Arritëm te një moment i cili gjithashtu është interesant. Njohja, domethënë njohja e asaj që ka zbritur ditën ose natën, janë rrethana në të cilat ka zbritur Kur'ani dhe ne të gjithë e dimë se në periudhën prej afro 23 viteve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka zbritur ajete të caktuara në kohë të ndryshme, në gjendje të ndryshme, në vende të ndryshme dhe kësaj ato kohë kanë mundur të jenë ditë ose natë, verë ose dimër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mund të ketë çën, do të thotë në udhtim ose mund të ketë çën në shtëpinë e tij apo në xhami apo duke bër ndonjë gjë të caktuar. Kështu që për shon prej këtyre ajeteve do thot të thotë ekzistojnë të dhënat, të cilat deri tek ne janë bartur dhe janë transmetuar në mënyrë autentike ço flasin për uh, ato ato ngjarje dhe për rrethanat e cilat e përcjellën zbritjen e Kur'anit. Sigurisht nuk haruat atë që tham në fillim uh, se Abdullah ibn Mesudi ka thënë se nuk ka kaptin në Kur'an dhe nuk ka ajet të të gjitha kaptinave të Kur'anit e për të cilën un nuk e di se kur ka zbritur, për çfarë rrethana ka zbritur edhe cili është kuptimi i atyre ajeteve. Si shembull interesant përta treguar zbritjen edhe madje edhe kohën e detajizuar të zbritjes së ajeteve caktuara e kemi shembullin kur transmeton Aisha Allahu qoftë i kënaqur me te se një herë Bilal muezini i të dërguarit Sallallahu alaihi wasallam erdhi për ta për ta zgjuar atë në namazin e sabahut dhe e gjeti duke çajtur i tha o i dërguar e Allahot, unë e rda të të zgjoj për namazin e sabat, nërsa të gjeta duke qajtur, cili është arsua, pëse qanë? Tha i dërguar e Allahot, o Bilal, më janë zbritur son të disa ajete. Ato janë ajete të fundit e, të kaptinës Ale Imran, ku thotë Allah i madhruar, inne fi khalqis se mawati wal ardi wa khtilafi lejli wa nëhar le ajati li ullil elbab. Njëmdhet ajete të fundit të kësaj kaptinë. Me të vërt në krijimin e çjejve dhe të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës ka argumente të qarta për ata cilë të cilët mendojnë. Deri në fund. Në fati i dërguar i Allahut thotë po kanë zbritur disa ajete, të cilat vërtet të detyrojnë që të mendosh dhe të meditosh për madhështinë e krijuesit dhe madhështinë e gjithasaj që ai ka krijuar mir për atë i cili lexon këto ajete dhe nuk mendon rreth tyre. Do të thotë ky transmetim na jep të kuptojmë se këto ajete i kanë zbritur Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem, i kanë zbritur uh, Natën. Gjithashtu është një ngjarje interesante uh, dhe lidhet me me zbritjen e disa ajeteve të surës At-Tawba, uh, në të cilën flitet për tepoben e atyre tre personave të cilat pas, të cilët pa arsye ishin ishin vonua, respektivisht ishin ndalur nga pjesmarja në betejen e të bukut. Dhe atyre njerëzve, Allah hua pranoj pëndimin pas 5-10 ditësh, 5-10 ditë të gjata, në cilat ata u munduan, u mërzitën, u pikluan, në anën tjetër, Muhammed i bojkotoj si shenjë në dëshkimi për ta, me gjitha te pas 5-10 ditësh, ekshen zbritura jete të cilat flasin për teubën se Allahu pranoi pendimin e atyre njerëzve dhe sipas të gjitha xhasave ato ajete i kanë zbritur Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem në pjesën e tretë të natës respektivisht tasaj natën në cilën kanë zbritur. E, gjithashtu shënon Buhariu nga transmetimi i Amr ibn al-Khattabit radhiyallahu an se Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë sonte mësh të zbritur një kaptin e cila për mua është më e dashur se sa çdo gjë t'cilan erëzon dielli. Do të thotë çdo gjë që ndriçon dielli në njëran an, kjo kaptim për mua është më e dashur. Fjala është për Kaptinën Inna fetahna leke fet'han mubinah, e cila gjithashtu i është zhbritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Nathan. Në anën tjetër, edhe çështja e verës dhe e dibrit tek çu me radh, është një hy në në në në, në kuadër të njohurive që kanë dietaret e Islamit për kohën dhe rrethana të zbritjes së ajeteve të caktuara, sikurse përmendet, sikurse përmendet zbritja e ajeteve nga surja Ennur, që flet për ndodhin e shpifjes, respektivisht ajete që flasin për shpifjen dhe flasin nikohsisht për pafajsin dhe dlirsinë e Ajshës radhiyallahu anha, janë ajete të prej 11 deri 26 në kapitullin Ennur, edhe për këto ajete thot Ajsha, Allahu qoftë i kënaqur me te, se kanë zbritur në një ditë në një ditë dimri gjithashtu përmendën edhe ajete të cilat të, të cilat të, i kanë zbritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Dersa kaçën në udhtim në rrethana shumë specifike e kështu me radhë megjithatë ne nuk do të ndalemi më tutje për të për të ilustruar me shembuj nga se mendoj se shembujt të cilët deri tani i përmenda do të jenë të mjaftueshëm për ta kuptuar rëndësinë e kësaj teme. ë do duhet ta përmbyllnim këtë temë duke ndriçuar dhe duke qitur në shësh çfarë na duhet, çfarë na nevojitet nga gjithë këtë njohuri. A thua ja vlen të vërtet e, të studiojm atë shumë, saqë të marrim vesh për ndonjë ajet të caktuar se ku ka zbritur, a ka zbritur ditën apo natën, a ka qenë ver apo diman, i dërguar i Allahut derisa i është zbritur ky ajet, a ka qenë në Shtopinë e tij apo ka qenë në xhami, apo ka qenë në udhtim. Ai ja vlen ë kjo lodhje edhe ky hulumtim për të kuptuar këto detaje. Ska dyshim se këto xhera janë shumë të rëndësishme për dijetaret. Dhe un mendoj se secili studiuës i Kuranit duhet, edhe nëse nuk thellohet deri në imtsi dhe deri në detaje, në hulumtimi dhe studimin e këtyre xherave, së paku duhet të ketë një njohuri sipërfaqësore, një njohuri të përgjithshme për të gjitha këto disiplina kuranore. Ndërsa për njeriuën e thjeshtë, për muslimanin e thjeshtë, nuk është e domozdoshme, nga se aji e ka studjuesin, e ka djetarin, e ka hoxën, të cilën e ka në dispozicion 24 orë dhe cilën është në gjendje të apyës, qëfar ishte kuptimi i kësaj fjallet të kur anet, qëfar ishte kuptimi i këti ajeti, qële është objektivi i kësaj kaptine e kështu mera. Mirë po studjuesit në veçanti dhe thëtë duhet ti din këto gjera dhe ti ken parasysh në vazhdimësi. Nga se njohja E ktura rreth anave, njohja e periudhave të zbritjes së Kur'anit, e kohëve, e kronologjisë na na jep na krijon përparësi. Ajo përparësi manifestohet në pikat që vijojnë. E para është se nëpërmjet tyre do të jemi në gjendje të ta kuptojmë Kur'anin më mirë dhe më drejt. Dhe nëpërmjet të kuptuarit të kësaj, s'ka dyshim se do të jemi në gjendje edhe ta komentojmë, ta zbërt them. Dhe kur e zbërt them atë, edhe të tjerët do ta kuptojnë prej neve dhe njëkohësisht të kuptuarit të drejtë rikurion mundsinë e të aplikuarit me vend, nga sa si është shumë e rëndësishme që prej një dispozite të nxirret veprimi i caktuar. Neve edhe në jetën tonë të përditshme e vrejm se si njerëzit nganjëherë hasin në divergjenca në kundërshtnie lidhur me komentimin e dispozitave të caktuara ose citateve të caktuara ose teksteve të caktuara e kështu me radhë. Njohja e rrethanave në të cilat janë përpiluara ato tekste ose më konkretisht për Kur'anin, njohja e rrethanave në të cilat kanë zbritur ajetet e caktuara të jep më tepër mundësi ç'të iqet nga ç'kuptimi i atyra ajeteve, respektivisht krijohet përparësia për kuptimin e mirë dhe të drejtë të, të atyra ajeteve. Përparësia tjetër është se nëpërmjet njohjes së e, këtyre rrethanave dhe këtyre detajeve, do të jemi në gjendje ç'akoma më tepër të shijojmë ëmbëlsinë shprehjeve kuranore, nga se njeriu që e lexon Kur'anin e vërën se ka ajet në Kur'an i cilë është shumë i shkurëtër, përbëhet për një apo dy fjallëve shumë, shumë, shumë të shkurëtëra. Dhe kemi ajet tjetër i cilë është i gjatë dhe qëndron i shkruar në mushafë në një facet të tërë. Kjo dalim në mes këti ajeti shumë të shkurëtër dhe ajetit të gjatë, respektivisht mes ajeteve të shkurëtëra dhe ajeteve të gjata, mund të kryoj në një farë mënyre konfuzion të nd Mirpo kur njihen rrethanat, edhe kur e dim se ato ajete të shkurtra kanë zbritur në rrethana të caktuara dhe i kanë drejtuar, drejtuar një mentaliteti të caktuar, ndërsa ato ajete të tjera i kanë drejtuar një mentaliteti tërsisht tjetër, evremse kët diversitet në shprehje kuranore vërtet e e shijojm akoma më mirë, e përjetojm akoma më këndshëm dhe jemi në gjendje që vërtet të mahnitemi me Me, me bukurit dhe mrekulit e Kur'anet. Dhe përparsia e trejt është se në përmjet njohje së këtyre detajeve, edhe pse qëlimi yn është që të studiojmë Kur'anin dhe të hullumtojmë rrëfjallëve të Allahot fuqiplot ajeteve dhe kaptinave të tia, në përmjet studimit të këtyre gjerave do t'jemi në gjendje që më përsa afermi të njihemi me vet jetën e Muhamedit sallallahu aleyhi vësallem. Nga se është të rësi e pandashme të flasësh për Kur'anin edhe të flasësh për jetën e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Nejat ilustrimet më shëmbuj përmendëm gjëra të cilat vërtet hyjnë në ndoshta dhe në në përshkrimin e jetës e, shumë personale, shumë familjare të Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Kafia turnatën është është zjuar nga xhumi, ka shkuar muezini ta thrasë për namazin e sabahut, e ka gjetur duke çar, do të thënë janë përshkrimet të cilat flasin për për jetën e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem, megjithatë lidhen shumë ngusht me Kur'anin dhe me zbritjen e ti. Pra, këto ishin disa nga përparësit të cilat ne i fitojmë dhe i arrimë, derisa miremi me studimin dhe me hullumtimin e këtyre gjerave. Kjo tim është akoma më e gjatë, është akoma më e gjerë, ka gjera akoma më konkrete, do të flasim edhe për karakteristikat caktuara të, të ajeteve të që kanë zbritur në periudat caktuara, mirë po për takimin e kësa i radhe do të mjaftohemi me kach, ndë Në takimet e ardhshme do të trajtojmë akoma gjithësisht këtë temë deri në takimin e ardhshëm, qofshi në përkujdesjen e Allahut fuqiplot. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadha al-Qur'an yuwahhiduna li tariq al-khayr yuwajjihuna Allahu ta